Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er onsdag den 8. juni, og vi er klar med følgende nyheder. Danske Bank med ny anbefaling til kunderne, sats på aktier med højt udbytte. Vi har også en historie om, at obligationer kan være på vej tilbage i portefølgerne. Og så er der nogle store investorer, som advarer mod yderligere nedtur i vækstaktierne. Bestyrelsesformanden i SAS, ja, han tager overlevelseskampen med sindsro, og så tager vi også et tjek på de finansielle markeder. Aktierne stiger nemlig både i Danmark og i USA. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Overset investor hit i vild comeback. Investorerne har i overvist nærmest glemt, at de fandtes, men nu har en bestemt slags aktier gjort massivt comeback. Det bemærker Danske Bank i en kommentar om de såkaldte udbytteaktier. Det vil altså sige aktier i virksomheder, som sender en betydelig del af overskuddet videre til aktionærerne i form af udbytter. Det skriver Euroinvestor. Nu hvor renterne bevæger sig mod en vis normalisering, vender modvinden for value og overordnet set, er det derfor også positivt for udbytteaktier, hvor vi fortsat ser potentiale for et højere afkast end fra markedet generelt. Så en vurderingen fra forvalter Peter Nielsen, det er altså fra Danske Bank. Han står nemlig i spidsen for aktiefonden Dansk Invest Europa Højt Udbytte, hvor man ser det allerstørste afkastpotentiale inden for sektorerne, forsyning og finans. Med til historien hører også, at der er sket en markant omvæltning på aktiemarkedet her i 2022, Udbytteaktierne er efter altså flere år at det have været blevet overskygget af vækstaktierne, så er de blevet sendt nærmest direkte op i himlen, takket være ekstremt lave renter og rigelig likviditet. Det var altså vækstaktierne, som, ø, som tidligere ø, kørte derop i 2020. Men altså, det er det, der har ændret sig siden centralbankerne i efteråret 2021. De har jo blæst til kamp mod inflationen obligationer kan måske være attraktive efter brutal nedslagning. De globale obligationsmarkeder har indtil nu i år oplevet en af de største nedture i historien. Der har været faldt på mellem 3 og 15 procent. Det kommer lidt an på, hvilke typer udstedelser man ser på. Nu kan nedturen dog have strakt sig så langt og øh, så meget, efter de her kursfald, at obligationer i flere af de her segmenter igen kan være attraktive. Sådan lyder i hvert fald vurderingen fra den svejtiske investeringsbank UBS. Nedturen for obligationer i år skyldes den tårnhøje globale inflation, som har fået investorerne til at indregne markante løft i de globale centralbankers toneangivende renter. Og det rammer selvfølgelig de effektive renter i form af store stigninger. Og det er sådan, når renterne stiger, så falder kurserne på obligationer. Inflationen ligger i USA for tiden omkring det højeste niveau i 40 år. Og den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål, altså kerneinflationen, den steg senest i april med 4,9 procent. Mens centralbankens eget mål ligger en del under det. Det er altså 2 procent om året på sigt. Nedturen i vækstaktier er ikke nødvendigvis slut. Selvom teknologiaktierne har fået massivt og er blevet kastet ud i brutale kursfald, så kan der stadig være mange vækstfælder i markedet. Det vurderer blandt andet Mas Peter Søndergaard. Han er seniorportefølje-manager hos Mainvest Vækst, og det gør han i børsen i dag. Han siger, der er helt sikkert færre vækstfælder nu, end der var for et år siden. Men det er alt for tidligt at konkludere, at alle fælderne er udløst. Vi ser stadig, at den dyre del af markedet er dyrere, end den har været historisk. Set fra min stol kan man stadig finde en hel del, der virker aggressivt prissat, det siger altså Mads Peter Søndergaard til børsen. SAS kæmper for overlevelse. SAS faldt næsten 14 procent i går på børsen i København, og det skete altså efter, at den svenske stat har meddelt meget klart, at de ikke vil skyde flere penge i selskabet. SAS' bestyrelsesformand Carsten Dilling han tager den svenske beslutning ganske roligt. Det er af stor betydning, at vi har fået en afklaring og en tydelig udmelding fra den svenske stat. Vi forhandler fortsat med en række interessenter. Det er klart, at med den svenske beslutning får vi en lidt enklere vej i disse forhandlinger og lidt færre mulige scenarier, vi skal tage højde for. Og det siger Karsten Dilling til Børsen. Aktierne stiger igen. Der har udbredt sig en, vi kan kalde en svag positiv stemning på aktiemarkedet i de her dage. I går aftes steg de amerikanske aktier omkring 1%. Det svarede nogenlunde til niveauet i København i løbet af tirsdagen. Renterne faldt samtidig en anelse tilbage, og det gav kursløft til IT, olieaktier, og også aktier inden i sundhedsindustrien. Ja, det var alt fra Jørgen Vi er tilbage med frisk nyt i morgen. Og husk at abonnere eller følge den her podcast, hvor end du hører den, så er du nemlig sikker på, at du ikke misser de største nyheder, som klæder dig på til en ny handelsdag. På genhør i morgen.